وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أقلت للمتقين طلعوا دوانا إلا للظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين rabiš rahli sadri, u jesir li amri, vahlu l'ugdata min lisani jatahu kauli. Sadak Allahu razim. Lega braćo i poštovane sestre, ova krema koja je danas, odnosno večeras, predviđena da se obradi, naravno neće se moći obratiti u onom smislu u kome ovaj naslov zahtijeva da se obradi, nego je moja želja i namjera samo da u nekoliko kratkih crta i napomena obrazložim neke stvari saorbezano za položaj žene u islamu, s obzirom da je to i itakako obsježna i velika tema, o njoj bi naravno trebalo daleko više vremena prostora da se govori, da se raspravlja i na kraju da se kaže sve ono što je itekako bitno i vezano za ovu tem. Dakle, večerašnje moje kratko izlaganje će biti samo natuknuti nekoliko problema vezanih za ženu, sestru i majku i ti nekoliko problema, naravno, istaknuti među vama, a onda se nadamo da će kroz pitanja još se mnoge stvari pojasniti i naravno kroz neka buduća predavanja koja će sigurno biti na ovoj kribini, a koja će kretirati pitanje žene. Pa prema tome nadamo se da, da će ovo predavanje biti jedno ugodno predavanje u ciklusu vjerovatno u buduće predavanja o ženi kao supruzi kao majci i o ženi i o ženi kao društveno korisnom biću u našem posebnom muslimanskom društvu. Prije nego što pređemo na nekoliko kuranski ajeta koji govore o ovoj teme, ja bih spomenuo samo da je pitanje žene i njenog položaja u islamu kontroverzno pitanje na ime kod zapadnjaka, kod zapadnje interkvalata, najviše se obično poteže to pitanje uz pojavu ili pitanje ili proznajem kada ga oni nazivaju fundamentalizma na zapadu pa najveći broj kritika sa zapada moći primijetiti uz dakle džihad uz fundamentalizam imat ćete najviše kritika na stranu, odnosno protiv muslimana upravo u ovoj sferi ljudskog življenja naime o ženi njenom statusu u životu na ovom svijetu pa prema tome mi kao vjernici muslimani moramo prije svega znati stav islam u ovom pitanju moramo jasno razumjeti, ovo pitanje da bi mogli svojim ženama, sestrama, majkama prenijeti, a one su isto tako dužne to jasno uočiti, savladati, vidjeti, naučiti da bi mogle zaista primijeniti sve ono što se od njih traže. Pa ćemo kroz nekoliko ima vidjeti položaj žene prije islama i položaj žene u islamu. I naravno, kada budemo pravili komparaciju između položaja žene koji je bio prije islama i položaja žene koji, koji je sada prenotno u islamu, naime od dolazka Mohammeda sallallahu alaihi wasallam i objavom Kuranike Rima, vidjećemo ćemo zaista tu jednu drastičnu razliku i jedan revolucionaran zaokret u istoriji čovječanstva koji se, koji se desio pojavom islama. I naravno ono sve što je danas primjeno na zapadu nije ništa drugo nego hrađa od muslimana, od njihovog zakona, od te njiove revolucionarne promjene koja se desila nekada prije 1400. godina dolazno Muhammeda na ime objavniranjem Kuranike Rima. Tek tada žena zadobija svoju puninu, svoju slobodu, svoju čast i dostojanstvo. I naravno da nije bilo islama, ko zna kako bi se danas ponašala žena na zapadu. Ko zna kako bi žena inače u čitavom svijetu bila obespravljena, jer je u to vrijeme žena zaista u svim djelovima svijeta bila i te kako obespravljena, bila potlačena, bila zulmom ječinjen je i nije imala nikakvih prava. Mi ćemo samo spomenti, ali imate imate priliku da čitate kroz historiju razne knjige, razne studije o ženi i njenoj ulozi u ono vrijeme prije pojave islama pa ćete vidjeti kada usporedite rimsku državu, kada uzmete grčku državu, kada uzmete sve one starije države ničansku, egipatsku i slično, prije pojave islama vidjet status žene pa ćete da ona nije imala ama baš nikakvih prava ama baš nikakvih prava počejuši od udaje kada je mogao da je poklanja koje kome htio, pa do nasljedstva kada nije imala pravo da naslijedi ništa od imovine koja je ostala iza njenih roditelja ili iza njene rodbine. Osim toga, kao što znate, neka pojedina plemena, posebno u tadašnjoj Arabiji, znate dobro da su čak zakopavala svoju, svoju živu žensku djecu u zemlju ži u gens pobjeđuje zemlje Allah dželešan u kaže moj jeamuna lillahi dzanati subhanahu oni allahu pipisiju ćeri a sebi žele misli se mušku dijete واذا ابشرتهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم ako se jednom javi vijest da mu se rodila ćerka njegovo lice se namršti i on prekriva mržnjom يَتَوَارَ مِنَ الْكَوْمِ مِنْ سُوبِنْ مَا بُشِرَ بِهْ أَيُمْسِقْهُ أَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي تُرَابًا Kaže, on se krije od svijeta, dakle, takav čovjek koji je dobio žensko djete, od dve vijeti, da li ga, da ga zadrži sa poniženjem ili da ga zakopla dugoko u zemlji. يَلَا سَأَمَا يَحْتُمُونَ Ružno li je kako oni sudej? Ini tesom gaeti karima daru la shanhu govori o tom jednom procesu koji se desio već u povijesti ljudskog roda naime da su neka plemena prije pojave islama zakopavala svoju živu žensku djecu u zemlju mali broj ljudi je ostavljao svoju živu žensku djecu da žive i kako kurani kerim reče e yum sikhu alahunin an yadusuhu on je ili puštao da to dijete živi ali osjećao je grižu savjesti Osjećao je poniženje, smatrao je da ga kopšije, drugi ljudi smatraju kukavicom, ili je to morao da učini iz njubaju prema tom djetetu koje se pojavio na ovaj svijet, ili je morao da ga zakopa u zemlju. Na ime takvi su vladali zakoni, takva je vladala svijet u to vrijeme i veliki broj, veliki broj djete nevine je bilo zakopan u zemlju. Allah Želešanu kada o tome govori u Kuranu Kerimu, kaže uajzal me udetu suilet vi ejji zem bin kutilet pa će mnoga ta djevojčica kada sutra bude proživljena biti pitana zbog čega je ona umorena, zbog čega je zakopana kakav je bio nijem grije, pa je ona bila zakopana, jer kao što so znate tek pojavu Islama vidite i s ovim ajetima, Allah Želešanu kaže uajzal me udetu suilet bi ejji zem bin kutilet pojavljuje se taj revolucionarni zaopret u istoriji ljudskog roda. Doodle žensko dijete nije smatrano nasljednikom. Doodle žensko dijete nije imalo pravo na život. Doodle žensko dijete se moglo dati kome god se je i na način kako god je to kod pio. Ali sa ovim ajtikarimom Allah želešanu prekida tu ravotu, prekida tu tradiciju i taj običaj koji je bio i tekako gnjusan i strašan. I naravno od tog momenta Islam daje ženi prava ona koja ona uistinu zaslužuje. Islam joj daje ono što Allah zalešava naravno u Kur'anu Kerimu kroz svoje ajete Kerime izlaže i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kroz svoju praksu. To je naravno pokazao i mi ćemo vidjeti u bezbroj ajeti kerima, u bezbroj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam hadisa, dakle u njegovim riječima, u njegovoj praksi ćemo vidjeti jedno i tekako dužno poštovanje prema ženi kao majci, kao sestri, kao supruzi i kao biću koje je ravno muškom čeljareku koje je ravno, muškarcu koji nema nikakva veća ovlaštenja niti prava nad ženom, osim i u momentima kada to Allah Zarašanovu zatraži, a to opet, opet vegano i u skladu sa njihovim sposobnostima, sa njihovim dužnostima i sa njihovim emocionalnim, fizičkim ili bilo kakvim drugim tretmanom. I vidite, ajet i kerim u suru Ebn Nisa, prvi ajet, esta izubillah, Jajuhan nasu steku rabbekum unlazih halakakum min nefsin vahidek, wa halakam minha zauđeha obetve minhuma riđalan kesiran o nisaa. Što kaže Allah na rešanu, O ljudi, bojte se gospodara vaše, koji vas je od jednog čovjeka stvorio, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio. Tako je žene, I od njih, dvoje mnoge muškarce i žene ratijal. Vidite, ovdje ko zove Epikerim, Allah Đelešanu jasno govori o jednom, dakle, izvoru žene i muškarca. Govori da su nastali iz istog, dakle, iz iste materije. Da su nastali od istog, dakle, izvora. Da su nastali praktično iz istoga i nema razlike među njima. Kao što kaže u drugom Epikerimu, El Udurat, Ja johan, nasu, ima halak, nato, min zekerin, maunstav. O ljudi stvorili smo vas od jednog čovjeka i jedne žene. Min Zekerima unsa. Od jednog čovjeka i jedne žene. Vidite ne previše razliku između jednog i drugoga. Onda Allah šalje nastavlja. Pala se podijelja u plemena i naroda litaratu da se međusobno upoznate inna krematum inda Allah yataqatum. Pod Allahu dijeljama najbolji od vas onaj koji je najbogobojazniji. Ovim se već vidite stavlja i ženskoj i muškom na isti, na istu razinu. Na isti stepen imaju isti tretman jer najbogobojazniji kod Allahova je šamano i najbolji. Dakle čovjek je bolji od žene ako je bogobojan, žena je bolja od čovjeka ako je bogobojna. I kao što je Muhammed alejhi salatu vesselam kroz hadise koji naravno su za ovaj ajek gdje kaže nema prednosti arapom niti na nad arapom niti bijelac nad srcem i crnat nad bijelcem nego se samo mjere prema Bogu bojažbašću. Sa takvalukom, tako isto ovdje se ovaj ajek može vidite odnositi na muški i ženski pol. Nema prednosti jedno nad drugim. I to je vrlo bitno spomenuti odmah na početku da bismo mnoge druge stvari imali razjašnjene da bi nam bile čiste, da nam bile kristalno jasne jer ako ovu stvar naravno mi kao muslimani ne budemo dovoljno dovoljno e, savladali, ne budemo ovu lekciju naučili, naravno da će nam mnoge stvari u životu onda šepati i trljao ćemo i obavljati, naravno imaće nam onda prilike i i argumenata zapadnjaci pogotovo neprijatelji s nama ubrizgavati koje kakve insinuacije i smatrati da je žena u islamu robinja koja nema nikakve prava a nažalost vidite to, to, je, to je jedna insinuacija koja nema veze nikakve sa stvarnošću jer pogledajte ajeti kerime pa ćete vidjeti kakav retman žena ima kao supruga, kao majka kao, kao odgajateljica i tako dalje pogledajte ajeti kerim samo kada Allah govori o ženi kao supruzi ja iha lezina amenu la jahillu lekum enteritu nisae kerhenu u ovoj jednici nije dozvoljeno da prisilno umiraz uzimate žene, dakle da nasljeđujete žene. E ovo je jedna od tih, od tih revolucionalnih zahvata Kur'an Kerima, kada zabranjuje da se žene nasljeđuju kao što je to bilo u Antičkoj Grčkoj, kao što je to bilo u Feničanskoj državi, kao što je to bilo u Staroegipatskoj državi, a posebno, pa ne govorimo o Staroj Indiji, Kini i tako dalje, gdje je žena mogla da se nasljeđuje kao obična stvar, kao danas što vi nasleđujete, kauče, fotelje i Tako Tako je nekada žena bila jednostavno nasleđivana. U nekim zemljama, kao što znate, kada čovjek umre, ženu su živu zakopavali u zemlji. To je bilo u Indiji. Ženu živu su zakopavali u zemlji. Dakle, poslije smrti njenog muža, ona nije mogla da živi više ni dan iza toga. I dakle, ona je, bila, ona je bila vezana za njegov život. Čim bi on umro, preselio na onaj svijet, iz momenta, takvi su vla, zakoni vladali, ona je bila zakopavana i morala je da ode na onaj svijet zajedno svojim mužem, iako ona to nije ničim zaslužila, niti ima iko pravo da njoj život njen uzme, osim njen gospodar, Allah želešanu. Vola ta dolu hunna li tedhebu bibad ma ateitum hunne, I nemojte, kaže Allah, znači šan usprečavati ženama nakon što ih pustite od udaje. Ako ste ih već pustili, rastavili ste sa njima na taj način od da oduzmete jedan dio od onoga što ste im dali. Dakle, kada ženi kao nešto date, onda nemate pravo od nje da tražite nazar, da uzimate nazar. Da ne bi to bilo sad joj date, pa živite sa njom jedno vrijeme, a onda je ostavite i ostavite u nezvjesnost i ponovo joj uzmete onaj mehr koji ste joj dali. Vidite kako Allah Đelešanu kroz ove ajtike Rime jasno i decidno štiti ženu štiti njen materialni i duhovni interes i na najbolji način pokazuje Allah Đelešanu kroz riječi bil maruf i postupajte s njima na najljepši način jasno pokazuje da smo dužni sprem žena postupati na način kako to želi Allah Đelešanu njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam dakle ovo su velike riječi za ženu Ovo su riječi nade za ženu koja je prije hiljadu i po i više godina bila totalna potlačena, nasljeđivana, ubijana, maltretirana, jer kažu što da se ona rađa kada ona nije sposobna da zaradi, kada ona nije sposobna da ide u lov na lavove i druge životinje, kada ona nije u stanju sebi da zaradi kruh, zašto da nam bude operećenje. I dakle, nakon toga vidite Allah žilešanu u, jednom, u jednoj takvoj atmosferi, u jednoj takvoj sredini, naime u, u Arad ono vrijeme kada Islam dolazi, kada dolazi u vrijeme džahilijeta, kada je narod zapostavio svoju vjeru, kada je zapostavio sve ono što je vrijedno, kada je zapostavio mnoge duhovne i materijalne vrijednosti, kada je žena totalno bila potvačena, dolazi Kur'an i Kerin koji prije svega spašava ženu. I žene bi posebno morale zahvaliti Allahu Želešanu. Mi naravno isto tako zahvaljujemo moramo biti zahvalni, ali žena je sa dolazkom Islama dobila više nego muškaraka. Iako je muškarak dobio puno, izuzetno puno i mi to ne možemo procijeniti, ali je žena dobila više. je dolaskom Kuranike kerima, žena tek zadobija svoju slobodu, čast, zdobija dostojanstvo koje je Allah Želešanu odredio sa samim njenjim stvaranjem da ne govorimo o ženi kao majci o ženi kao majci o kojoj je Mohamed alaihissalatu vaselam prosvoji nekoliko hadisa koji su svima nama poznati koje smo toliko vremena slušali zaista ukazao jednu posebnu čast i povjerenje kada se ju pitali jedan od sahaba kada je upitao da li da poštuje više svoga oca ili majku kada je, je alaihissalatu vaselam rekao majku pa kaže onda ja Resulullah koga će onda najviše poštovati pa on njemu opet kaže majku Pa koga će onda ja Resulullah poštovati, kaže majk, Dakle, tri puta izgovara majku, da bi četvrti puta izgovorio otak. Zašto? Zato što majka svojim ponašanjem, svojim radom, svojim poštovanjem, svojim trudom, svojim, svojim dakle zalaganje odnosno svojom svojom nošnjom svoga djeteta u njenoj u njenoj utrobi devet mjeseci pa onda iza toga kroz njeno hranjenje ili dojenje toga djeteta daleko je više žrtvovala nego što je to nego što je to čovjek učinio koliko puta je čovjek odnosno baba prespavao dok je djete plakalo koliko je puta nas prespavalo kao na trudnim hođa što je spavao dok je djete plakalo pita Pitali ona na sudin, hođu, odnosno žena mu rekla, dijete, plakalo čitavu noć, pa jednu pa drugu, pa malo se razbolilo, znate, pa onda pita, žena ga, do sadu, više je ženi, više ne može izdržati, oprvava je, znate, onaj, sam, i ona kaže, gde bogati hođa, samo ti malo ljuškaj dijete, bolestno je, neće da zaspi, kaže, da ja malo legnem, eto, ja sam tola noći, kaže, je to lilela to dijete, pa on njuje kaže, ej, moja žena, deti kar svoj svoju polovinu, ja ona je njemu rekla pola je dijete, tvoje ko moje nije samo moje dijete, da ga ja ljuška po nego i tvoje koji moje, pola je tvoje pola je moje, kaže ženo Bog ti dao ti samo ljuška i svoju polovin. moja polovina neki dalje plaći i takvi primjer imate hiljade, a mnogi od vas su očevi i znaju dobro naravno da, da majka daleko više posvećuje pažnje svom djetu nego što to nego što to čini otak. i otuda je vidite ova ova ovakav odgovor Muhammed a naravno vi znate da je nego svaki hadis koji je izgovorio objava koja je dosta došla od strane Allaha ali objava koja je samo koja je samo značenje ali nije riječima nije dakle direktno tekstom nasom koji došao od lašašana dakle, na on je to odgovorio po objavi naravno I odgovorio kako Allah zašanu tim zadovoljan i dakle tim razlik. Odgovorio je dakle tri puta da prema majci moramo imati na neki način više poštovanja, više milosti, više sažaljenja, više pomagati nego što to treba posvetiti takvu pažnju ocu. I time je naravno samim tim je ukazan ukazano poštovanje i mjesto žene ili majke u islamskom sistemu. Dakle njeno mjesto je nezamjenljivo. Njeno mjesto je nezemljenivo i to nikada otak ne može naravno urati niti odraditi I majka naravno kao što znate jeste prvi pedagog, jeste prvi psiholog, jeste prvi ljekar u kući svojoj Na ime dijete kao tek rođeno koji ne zna da govori, ne zna da hoda, ne zna da razmišlja, ne zna mnoge stvari u poznaje i sa majkom Jerotac koji je zadužen dobavlja i druge poslove koji su vezani i za van kućne aktivnosti, naravno nema vremena da posveti niti pažnje niti dovoljno ljubavi svom djetetu, a majka to naravno čini na jedan najljepši način i otuda majka mora da bude i te kako sposobna, spremna da te stvari izvrši, ukoliko ne bude spremna, mi ćemo imati generaciju ljudi odnosno djece koja neće odgovoriti zahtevu vremena u kome mi živimo. I naravno tu se da da je najveći apsurd u istoriji kod nas u istoriji muslimana da da je recimo Majka u velikim, u velikom broju slučajeva ostala nepismena ne samo u ovom nekom u nekom smislu ali kulture i opće, opće znanosti nego i u u pitanjima islamske kulture islamske znanosti I tu je naša najveća katastrofa I oto da mi imamo generacije ljudi koji ne znaju Za šta da rade Jer mu nije posvećena ljubav ona koja njemu treba Nije mu posvećena ljubav koja mu treba Nego naprotiv ljubavi pa djeca nekada i nemaju Ili nisu odgojene način kako to treba Vi priznati svi kada čovjek gradi kuću Da traži najboljeg majstara posebno pa voli da nađe nekog inženjera koji je završio oko građevinski fakultet ili nešto što je vezano za tu struku da bi njegovu kuću na najbolji način projektirao i napravio i nećete rasni na čovjeka koji ćemo iskriviti zid a priznaćete da, da djecu povjeravamo nekada majkama koje, koje ne znaju ni bismile što bi naš narod rekao sastaviti, a kamoli da znaju da odgajaju svoje djece i onda se čudimo odkuda generacija takvih mamaka ali djevojaka Otkuda sve ove muke i belaje koje, Kroz koje prolazimo Otkuda djete ne poznaju određene stvari I otkuda onda naravno mi počnemo Da krivimo počejuši od imama Preko reji suleme pa dalje do šejgul islama Sve ljude koji su Kao dužni, zaduženi I primorani da našu djecu Obrazuju i odvajaju a ne mi kao roditelji I nemojte zaboraviti Da se osnove uvijek stiču U svojoj porodici Jer ukoliko u porodci djete Uzme ljubav, odnosno ukoliko mu se pruži ljubav i ukoliko se ulije ljubav prema islamu kao se navodi tamo da da smo dužni da dijete na neki način privoljavamo da voli svoga poslanika svoju vjeru, da voli sve ono što je vezano za islam, onda naravno to niko ne može učiniti kao njegova majka jer je ona od samih od početnih elemenata od onih najosnovnijih elemenata u životu vezano za majku i tu da majka ne zaboravite i to je tema o kojoj mi moramo razmišljati koju moramo proučavati koju moramo analizirati koju moramo na kraju ostvariti ukoliko bude majka spremna koliko majka bude obrazovana mislim u ovom posebno islamskom smislu riječi da zna šta je vjera da zna šta je živo da zna kako treba u životu postaviti se vjerujte mi sasvim će drugačije generacije ljudi biti I to da, taj problem nije razrađen nijednom muslimana u cijelom islamskom svijetu, a nije razdražen na zapad, od da imamo ove, ove, ove ljude koji su izgubili smisao za životom. Od to da imamo potrebu droga i ostali toksikomanija. Od to da imamo hiljadu drugih nepravilnosti zato što majka nije na onom putu koji od nje Allah džellehu teala traži. Dakle odgovotelica, prva odgovotelica u kući svojoj koja mora da bude zadužena kao što je Muhammed alejselatu sa vam rekao kulukum rain wa kulukum mas'ulun 'an rayatih fis tadid pastiri svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Pa dalje alejselam nastavlja žena je kaže pastiru kući svoga muža i ona će biti odgovorna za sve stade Dakle ona je odgovorna za sebe i djecu Prema tome, ukoliko ne bude izvršila taj zadatak, onda doladi do poremećaja u društvu kao što je bio poremećaj u, u društvu koje, se, koje je iza nas prošlo i u društvu koje mi sada imamo predstavom. Da nije čudo što imate one koji konzumiraju alkohol, drogu, koji, koji se odaju svemu i svačemu posebno na zapadu, koji, koji šišaju frizuru na hiljade načina samo da ne liče na čovjeka, nego što više da liče na majuna i ostale Hajvane koji zemljom hodaju zato što ga majka nije od početka naučila. I koga je, recimo, Hitler u drugom svjetskom ratu angažirao da, da kolije narod i da ubija narod, nego angažira one ljude koji nisu imali roditelja, naime, koji nisu osjetili roditeljsku ljubav. Vi znate dobro da je Hitler u drugom svjetskom ratu pripremao onaj narod koji će biti iznad drugih naroda. Ibermenš kako li ga je zvao. Narod koji će biti iznad drugih, a to je bila plava takozvana rasa. Kada je on spajao mladog čovjeka, mladića i djevojku, koji su bili plavi, da bi oni nakon sastanka, kada djete već se začne utrobi te majke, odvajao od tog njenog oca, koji je naravno bio na nezakvorit način, naistečen, dakle, prilazak muškarstva ženi je bio zinaločki obavljen. Kada je to obavio, kada je djete zanešeno, on je odvajao roditelja od, od njenog djetesta, njegovog djetesta. Majka koja ostajala odvaja to od djet Čim je djete rođeno, On ga je smještao na ime taj nazizam, odnosno fašizam ga je smještao u posebne, posebne kasarne gdje djete raslo I tu su ih odvajali bez roditelja, bez roditeljske ljubavi I otuda su rasli 11.000 plavi mladića koji nisu gledali ni na kakve dakle, rezone, ni na kakve kriterije I zato su oni mogli činiti ona justna dijela koja su činili u, u, u povijesti u drugosljeskom rata Dakle, nisu osjetili tu ljubav, a onda su im davali stalno koje kakve infekte, muhe i ostale male životinjice da i od malih nogu počinju da ubijaju, da kolju, da na taj način, da, nek, da im uđe u krv ubijstvo, da im uđe u krv ono, ono što što je drugima svetilje. Vidite, oni su to radili znači svjetno, proizvodili su jednu takvu generaciju i naravno taj je mogao da ubija, da kolje zato što nije osjetio majšinsku ljubav. Ovo drugo što nama komšije rade, to je opet druge strane, njih su učili od mali nogu, isto tako, da mrze muslimane. Da mrze muslimane i ono što nije učio u školi, što je učio o brasu jedinstvu, vidimo da je daleko jača njihova kuća, majka i otac, nego sve naše škole koje su bile u doba komunizma. Vite, sve škole su učile našu djecu, brasu jedinstvu. Učile su da moramo voliti i ljubiti svoga komšiju, jer nam je on brat u Adonu i Hazreti Haviću. Tako su nas i tako su učili i tu kršvensku djecu i tu srpsku djecu. A pogledajte, ta srska djeca ona koja su nekada bila djeta, sada kolju muslimane svoje komšije. A njima su isto govorili o drastu jedinicu kao i nama. Međutim, šta je tu prevaznula? Prevaznula je ta porodbična atmosfera prevaznula je ta ljubav roditeljska kada je on više slušao roditelje nego učitelja i kada je naravno u roditeljskom domu već njemu zacrtavani oni putevi i pokaziva nož onakav kakav će biti upotreben protiv muslimana I vidite to je prevaznulo koliko imate danas Srba koji se suprostavljuju tome koliko imate Srba koji hodaju i kroz naše teritorija koji se slažu sa njihovim genocidom sporete, koliko je oni koji zaista i kada i niko ne vidi koliko je vam učinilo zboga koliko dobro usporedite pa vidite, izračunajte, upotrebite sve moguće svjetske statistike pa ćete vidjeti da je to ogroman broj oni koji su ustali protiv muslimana zavaljujući opet tom prvom kućnom podgoju jer su oni tu zadobijali osnovne elemente. I djete naravno prve te korake stiče u svojoj porodici, a osnovni temeljni elementac u njegovom odgoju jeste njegova majka. I mi moramo znati da od toga treba početi rad i od toga eh, jedino možemo kroz taj element dati ženi odnosno majci njeno pravo mjesto i pravu ulogu koju ona mora izvršiti ukoliko hoćemo sutra da imamo društvo ono koji nama odgovara a svako od bez obzira gdje je rođeno i koga je rodio ima sve moguće predispozicije da primi prirodnu vjeru jer se svako od djete rađe u takvoj prirodi da može da primi prirodnu vjeru a prirodna vjera je islam prema tome svako se djete rodi kao što Muhammed a.s. kaže kullu me vliudu uledu ala fitra svako se djete rodi u fitrasse dakle u prirodnoj vjeri trebalahu ju hevvidanihi oju nestiranihi oju međisanihi ali ga njegov roditelj roditelj kada učini sa jevrejunom ili hršćaninom ili vatropoklonikom odnosno nekom vrstom materialisti ateiste i tako dalje. Dakle nego roditelji ga učinili. I dakle, su najosnovniji elementi se tiču tu u svojoj kući. Najbolji primjer naravno, zato će nam biti jedan događaj koji se desio u Americi prije 10. 15 godina. Pisalo je i u štampi. Naime jedno dijete je ostalo u saobraćajnoj nesreći živo. Otac i majka su mu poginuli u saobraćajnoj nesreći i on da je samo dijete to malo ostalo ostale bliže rodine nije imalo. I onda su zamogli vlasti, ovi istraživači i učenjaci, da ga private oni, da pokušaju da na eksperimentu tog djeteta utvrde da li se zaista ono rađa na način kako to neke religije smatraju da se rodi čisto, nepatvarno, nepokvarno djete, i da, da će ono da li će vjerovati ili neće u Allaha dželešanu odnosno u Boga kako oni smatraju ukoliko bude odvojeno od tog vanjskog svijeta i ukoliko mu ne budu na neki način prirodni elementi koji će ga odvesti od vjere. I država naravno vlada je dozvolila u nje se svašta dole znate eksperimenti se secira. To je dozvoljeno u tim takozvanim demokratskim državama, tako su dozvolili i to medijatetu da dakle da dođe u ruke učenjaka i oni su ga privatili i zatvorili u jednu prostoriju. I dolazimo svaki dan, davalimo hranu, kada je dijete počelo da raste, počeli da ga uče govoru, izgovoru, pisanju, crtanju i tako dalje. Donosili smo razne stvari, ali ni jednog momenta nikada mu nisu rekli da li da vjeruje ili ne vjeruje. O Bogu nisu spominjali riječi. Na, namjerno da vide da li će ono samo neke stvari uočiti ili neće. Pogledajte. I kada je dijete raslo, negdje sedme, osme godine života ponekad su ga izvodili u prirodu ali opet pažnjivo da ne dođe u, su, u susre sa drugom getovo